Thank okay. Hej, og velkommen til den her udgave af Feltradioen, som I, der plejer lidt med derude ved, så er jeg ikke her på kubbe alene. Jeg har et fint kvindeligt selskab af Anne-Sophie og Tanja. Vi er ikke bære jer lige sige hej, så folk ved, hvordan I lyder. Anne-Sophie, du kan få lov at starte. Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Og jeg hedder Tanja. Og For det første er jeg glad for, at I har lyst til at prøve at, at, at lege øh, radio med mig her i, i eftermiddag på en meget, meget stenet søndag, hvor alt de her er dødt mere mm. eller mindre. Yeah. Øhm, nu hvor vi ligesom er afsted sådan, sammen i godseøjne, kan I så ikke prøve at nævne, øh, hvad er især nogle fordele og ulemper ved at man er afsted øh, sammen med andre på, på et feltarbejde som det her? Jo, skal jeg dig? Ja, <laughs> yeah. okay. Øhm... Jeg har nok fra start dagen set det som en øh, fordel, fordi at man kan dele nogle øh, bekymringer og frustrationer øh, over de samme ting, man oplever i felten. De samme udfordringer de samme ja, bekymringer og frustrationer. <laughs> øh, og det er enormt art i sådan en... arbejdssituation, hvor man er ude og forsøger sig med det her synes, antropologi, som, som vi ikke rigtig har prøvet det før. Og i den forstand jeg taget, det, taget det i betragtning, at det er vores første møde med feltarbejdet, synes jeg, det er en kæmpe fordel. Udlanden kan også være, at man, at man samles lidt i sådan en koloni. koloni øh, taler lidt for meget dansk og laver lidt for mange ting sammen. Men jeg har nu egentlig øh, tiltro til, at vi godt kan finde ud af og gøre hver vores ting. Så jeg vil umiddelbart sige at i den her sammenhæng, at der er at overvejende kun fordele ved det. jeg tænker du, så mm, Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes især her i starten, at det er... At det er ret fint netop, fordi vi er i præcis den samme situation øh, i et nyt land og i en fremmed kultur, hvor man ikke lige ved hvordan alle tingne Så øh, så det er ret at have hinanden og kunne snakke om øh, alting ting og løse tingene sammen og øh, sådan finde ud af ud af det hele, uden at være fuldstændig smidt ud i det alene. Øh, så jeg tænker også, at det er at det er ret brugbart, især her i starten, øh, sådan inden man er særligt etableret i noget har. Øhm, og derudover, så er I jo sjov nok også nede for at lave hver jeres projekt. Øhm, og jeg vil godt tænke mig lige at høre øh, lidt igen, eller bare for, for lytterne skyld ude, hvad er jeres projekt er gået ud på. Og så kan, kan du få lov at starte den her gang, Tanja. Ja, øh, jamen jeg vil gerne undersøge noget om bæredygtig madproduktion. Og øh, jeg har øh, hørt og læst en hel masse om, at Bubba kunne være øh, ret øh, avanceret ud i sådan noget med økologi og producere øh, Mad på en bæredygtig måde. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at undersøge, fordi det er et rigtig spændende sted at gøre det, netop fordi der er så mange udfordringer i forhold til det her. Og fordi det er en spændelig historie, Kuba har i forhold til noget med krisetid og hvordan man lige skaffede mad på bordet. Så det her med, at folk har været nødt til at finde ud af nogle måder, og ligesom at sørge for, at man havde mad, og der også var mad om en uge og om et år. Øhm, og det synes jeg er spændende og jeg har er her for sådan at finde ud af hvad øhm, de mennesker der dyrker maden øhm, på en eftersigende bæredygtig måde hvad der foregår for dem og om bæredygtighed overhovedet er et, øh, et tema de forholder sig til eller om det mere handler om nødvendighed og, øhm, ja, så det er det jeg gerne vil kigge på Du nævnte noget med nogle udfordringer før altså i forhold til at have det bæredygtige og kubbe hvad, hvad tænker du på mere konkret på der? Jeg tænker på at øhm, at der er nogle forskellige udfordringer i det her land sådan meget specifikt, som, som kommer af historien og af politikken, der er blevet... Øh, altså det her slags samfund, øh, social, det her socialistiske samfund, hvor, hvor der ikke er adgang til så mange ting, som, som rigtig mange andre lande har adgang til. Så det er noget med, at der har været... Som sagt har der været en krisetid for nogle år siden, som, som nu er blevet vandt, men der er jo stadig mange ting, som folk ikke har adgang til. Øhm, vand kan være et problem, og det er svært at dyrke mad uden at have adgang til vand. Og, øhm, ja, og netop have noget, altså adgang til ressourcer generelt, redskaber og så videre, Hvordan man lige får ting til at køre, når man ikke har så meget og ikke har så mange penge heller øh, til at skaffe sig det, man har brug for. Og hvor forestiller du, at du skal lave det her projekt henne? På forhånd havde jeg tænkt, at jeg ville være her i Havana, fordi der, jeg havde hørt og læst mig til, at der er, mange sådan, der er rigtig mange initiativer til sådan noget med byhaver og sådan nogle små steder, hvor folk netop gør det her med mad. Så det tænkte jeg var interessant at undersøge, også, hvad det er for en, hvad det er for en plads i samfundet, eller blandt folk, det ligesom har, om det er sådan en meget social ting, fordi det er sådan, jeg har forstået det på forhånd. og at man, man er meget sammen om at gøre det så det er sådan set stadig min plan men eftersom jeg ikke har fundet min decideret felt endnu så, så ved jeg ikke helt hvor det kommer til at være jeg har ikke mødt så meget sådan, umiddelbart når jeg er gået rundt her og kigget endnu hvor jeg tænker, norm om her er min felt så, så det er det jeg jeg er lidt spændt på at se om, om det rent faktisk giver mening at være her og ellers så Så tænker jeg, at jeg må gå andre veje og finde noget uden for, for hovedstaden, hvis, hvis det giver mere, mere mening i forhold til mit projekt. Det, det kommer vi også lidt ind på senere. Så lige inden, at Anne-Sophie får at tale, hvis du nu prøver at lukke øjnene og forestille dig, hvordan det ideelle projekt kommer til at se ud, eller er, når du er færdig. Hvordan, øh, hvordan ser det så ud? Det synes jeg er virkelig svært at svare på, øh, faktisk. Fordi det tror jeg ikke, jeg har gjort mig så mange forestillinger om, øh, men... Det ideelle projekt, tror jeg bare er, at jeg synes, jeg er blevet rigtig meget klogere. Øhm, og at der er nogle ting, jeg måske har fået bekræftet, men lige så mange ting, som er nye eller som jeg ikke lige havde kunne læse mig til på forhånd. Fordi det er jo det, jeg synes er spændende. Det er jo rent faktisk at se med mine egne øjne og krop, hvad det er, der foregår. Ikke? Så øhm, jeg ved ikke, hvad det ideelle projekt vil være, men det er i hvert fald bare, at, at jeg har fået lov til at finde ud af en masse ting. Øhm, og har lært en masse mere om, om det, jeg kommer på. Og så, ann hvordan... Øh, eller hvad er det, dit projekt så går ud for? Ja. Øh, det er lidt en anden boldgade. Øh, det er afrokubansk religion og dansk livsstil. Jeg ved ikke, I hvad er så kaldt nu, fordi det er lidt en del af projektet, og finde ud af, hvad det er for en størrelse. Øh, men det er en retning, der hedder Parlo, som er inden for Afrobanens kultur, som nu øh, ligesom er opstået på grund af den store øh, slaveindustri, der har været her på Cuba, og øh, den slave det slaveimport, der ligesom har været øh, fra vest for primært. Øh, og derfor har det resulteret i en masse øh, fusioneret kultur. I mødet med, med den kubanske og vestafrikanske kultur så er der opstået de her forskellige retninger. Det er blandt andet Santaria, som også er en af de retninger, som folk måske kender lidt bedre, men i hvert fald lidt den mere populære øh, form for afrokubansk danse religion. Men parlo er så lidt mere en, en ikke så undersøgt øh, retning, fordi at der også har øh, været meget forbindelse med heksekraft og voodoo til den her retning. Øh, og derfor er det blevet, af er er mit indtryk i hvert fald, at det er blevet øh, holdt lidt mere nede og ikke øh, blevet fremhævet i, i samme grad som Santeria for eksempel. Så øh, jeg skal til en by, der hedder Metantos, som ligger halvanden time fra Havana, for at undersøge det her fænomen. Øhm, og jeg skal så øh, arbejde med nogle parlofolk folk, og øh, i første omgang er det egentlig lige at forsøge at gøre mig klog på, hvad fanden det er for noget. Og hvad er det sådan helt konkret, du gerne vil prøve at kigge på inden for det her, fordi det lyder også at være et forholdsvis stort ja. område? Øhm, altså jeg er meget interesseret i, øh, i dans og, og musik inden for... for den her religiøse kontekst og selvfølgelig også det religiøse i sig selv hvordan det her Parlo cementerer et et fællesskab. Jeg har indtryk af at det er meget familier og venner der ligesom udgør de her små grupperinger af Parlo folk og så er der nogle spændende elementer. i det her med med dansen og musikken, med øh, trance, som man kommer i under ceremonier. Øh, og der er så de her forskellige ceremonielle øh, kontekster, hvor der sker forskellige ting. Øh, og som sagt har jeg ikke rigtig været i det endnu, så der er mange ting, øh, jeg skal opdage. Jeg får også lige det samme spørgsmål. Hvis du nu skal prøve at lukke øjnene og forestille dig, når vi er på vej hjem her om tre og en halv måned, hvordan hele det er det projekt så ser ud. Hvad, mm. øh, hvad er det så, du ser? Jamen, jeg jeg bliver nok nødt til at svare meget som Tanja, fordi at, at det er enormt svært at forestille sig lige nu. Øh, altså, jeg er jo allerede blevet bekræftet i, at meget ikke er, som man forestiller sig. Mm. Øh, og derfor forsøger jeg også at sætte mine forventninger ned, men jeg håber egentlig bare, at Ja, at jeg er blevet klogere, at jeg er blevet øh, en oplevelse rigere værd. Øh, at jeg føler, at jeg har udrettet et eller andet øh, stykke anskologisk arbejde. Øh, at jeg har formået at, at komme i dybden med noget, stille de rigtige spørgsmål. Eller ikke de rigtige spørgsmål, men i hvert fald bare stille nogle spørgsmål, som har kunne føre mig nogle vejene hen. Øh, og, og har kunnet formå at åbne... åbne mine informanter op. Så. Jeg synes, jeg synes du, du underspiller lidt, fordi du rigtig, rigtig tit, når vi har snakket om det, har snakket om den film, du gerne vil lave. også. Det, altså, det er også mit... Øh, ja, det glemmer jeg selvfølgelig at sige. Altså, mit primære mål, det er at lave en god film. Det er der ingen tvivl om. Øhm, så det er ligesom det visuelle, der fylder for mig. Men, øh, men i det ligger der jo også alt det antropologiske. Så, så det er jo ikke bare en film, der skal underholde. Jeg håber også, at det er en film med noget substans, selvfølgelig. Og det, der i ligger det jo også. at jeg gerne vil have været i nærheden af at lave noget, noget godt af arbejde, ja bestemt. Uh, og nu har vi været her i her uh, op en uge, uh, to uger, to i morgen. Uh, hvad er jeres indtryk af Cuba og, og fælden indtil uh, til videre, og der kan du at starte igen, Tania? Um, ja. det kan man jo tale i flere timer om allerede synes jeg, uh, fordi Det er helt tydeligt, der er så anderledes et sted, øhm, end, end hvad man er vant til derhjemme, i forhold til rigtig mange ting. Øhm, jeg tror, det, der sådan, har sprunget mig måske mest i øjnene, lige i forhold til på et lidt større sådan, samfundsmæssigt plan, og hvordan det virker, som om tingene fungerer her, som måske netop også har ret stor indflydelse i forhold til, til det projekt, jeg tænker at lave, det er det her med... med ressourcer og med adgang til, til ting, som vi i Danmark og mange andre lande jo tager øh, totalt for givet. Øhm, sådan noget med, med vand, som jeg også nævnte før eksempelvis, at det kan man bare ikke altid lige købe i alle butikker, fordi det, så er der bare ikke lige noget vand. Og, øh, og, øh, og alle de her ting at, at, at sådan nogle småting, som vi aldrig tænker over normalt, fordi det er så selvfølgeligt for os, øh, Det har man bare ikke nødvendigvis her. Og det må, bare, øh, det må man så bare klare sig med. Øhm, og det tror jeg er noget, man lige også kan lære og forholde sig til, når man er her og acceptere og finde ud af, hvordan det lige foregår. Øhm, skal du konkretisere det lidt? Hvad er det ja, for nogle ting, altså, ud over du du tænker på? Jamen det er alle mulige ting. Altså også når man går ind i butikker... Internet, internet også. Ja, vi venter på internet overalt. Her er ikke noget internet. Du kan gå ned i parken og så kan du købe adgang til internettet. Altså en time koster omkring 20 danske kroner. Og så kan du sidde der og, og nogle gange have en super dårlig forbindelse. Nogle gange er den lidt bedre. Og så kan du håbe på, du kan forordne dine ting og gå hjem igen. Ingen Skype. Ingen Skype. Og altså ja, så, så de der ting det er jo også sådan helt skørt for os at møde på en eller anden måde, fordi det er sådan, hvordan kan det her eksistere, og hvordan kan folk leve i det på en eller anden måde, for, netop fordi at igen, at det er det så selvfølgelig for os, at det har man jo bare øhm, så sådan nogle ting, møder jo en som virkelig mærkeligere, når du går ned i et eller andet supermarked, hvis man overhovedet kan kalde det det så, øh, altså så vil du købe en slags et eller andet, altså hvis du gerne vil købe champagne på en så er der en Sådan skampe og, ja. <laughs> og sådan er det med alle ting næsten. Ja. Der er flere forskellige slags rum. Ja, der er masser af, masser af rum. Ja. Men øhm, nej, så sådan nogle ting, hele den der forbrugerkultur er jo er her jo bare ikke. Øhm, men ja, og så øh, så er der selvfølgelig også en hel masse andre ting. Altså folk er virkelig søde, og Vi blev er træt rigtig godt imod, synes jeg indtil videre. Øhm, Det kunne man også snakke længere om. Men i forhold til mit feltarbejde, lige, så vil jeg sige, at øh, jeg har ikke stiftet, som sagt har jeg ikke stiftet så meget bekendtskab med den endnu, fordi, fordi jeg ikke har den på forhånd. Øh, så det skulle gerne komme i løbet af, af den næste tid. Men øh, lige nu tænker jeg, at det bliver en udfordring at finde et sted, og hvordan jeg lige kan møde mig ind på et eller andet. Fordi, øh, fordi det ikke er så åbenlyst for mig, øh, nu, hvor, nu hvor vi er her. Jeg tror, jeg havde tænkt, det blev det blev åbenlyst, når jeg kom. At, Det er sådan, at det er alle steder, og man kan sådan lige gå lidt rundt, men, men det har jeg ikke oplevet øh, endnu, så det bliver spændende. Hvad tænker du er, at, eller hvad, hvilke ting har gjort mest indtryk for dig her, fra de første par uger, Hanna-Sophie? Oh, ja, <coughs> Selvfølgelig er der det der med tid, jeg tror jeg vi alle sammen har været meget påvirket af, at tid er noget andet her på Cuba, men det er også enormt befriende. Jeg tror jeg aldrig jeg har kigget så lidt på klokken. Og jeg tror at jeg har været så helt med, hvad klokken er, og hvad dato det er, øh, hvad dag, der er. Øhm, og det er enormt rart, og det er selvfølgelig også i kraft af, at vi ikke er kommet ordentligt i gang endnu, og, og så videre. Øhm, men også, også det, at, at ligesom så mange andre steder i syden, øh, også bare i, i, ikke i Danmark, i Europa, øh, at der er der et andet forhold til tid, at, at øh, ja, vi spiser en halv time, ja, så kan der godt gå en anden. og det er helt fint øh, og det er der ikke nogen der tænker over og det har jeg i den grad også oplevet med mit første møde med fælgen som jeg kan fortælle om det er går, fra du spørger lidt senere det det. Men, øh, men der oplevede jeg i hvert fald også et helt andet forhold til øh, til det at vente eller at være i sådan en afventende position, at det er bare sådan en det er bare status quo altså det er ikke fordi at at man skal fra A til B eller at man er sådan, hvad skal der så ske eller hvad sker der nu det er virkelig bare øh, en fuldstændig ja, man affinder sig fuldstændig med at være i den der afventende position øh, hvilket er enormt fremad for mig øh, og så må jeg indrømme, at det med mændene også er blevet øh, <laughs> er er er mere, mere end, øh, et issue for mig end jeg havde regnet med Øh, og det med jeg synes, mændene, vil du ikke lige ud, uddybe, hvad det det går ikke på, når man kommer ud på? <laughs> jo, det med mændene, jo. At de er meget, øh, jeg ved ikke, altså det de kunne man jo have forventet hjemmefra, altså med sådan en lys, lyshård pige som mig her. Men øh, de er meget aggressive øh, på gaden. Øh, mm. Og det de er i hvert fald meget øh, direkte og ja. meget, øh, meget direkte. Altså, man kan ja næsten ikke. Gå forbi nogen uden at blive røbtaget, øh, og det kan være alle alle slags ting, de kan finde på at råbe og det kan også være gamle som unge, øh, flotte som grimme, øh, og, øh, og, de, og de kan gå meget tæt på, <coughs> også altså bare verbalt Ikke, de er ikke sådan, de er ikke nærgående på nogen ubehagelige måde øh, fysisk, men øh, men det det er meget overvældende. at man ikke øh, lige kan få lov til bare at være. Og især også de, gange, de få gange, vi lige har været ude, har det også været meget intenst, og øh, jeg, jeg kan næsten ikke rumme det, fordi at, at jeg synes, det er så svært øh, konstant, konstant at skulle være på vagt, fordi at, at man, øh, man skal virkelig være klar i mailet, og hvis, ikke, øh, hvis de skal forstå et nej. Og det synes jeg er enormt frustrerende, fordi jeg også gerne bare vil snakke med folk, og jeg vil også bare gerne være mig, og være til øh, og ikke kunne tage stilling til at jeg er en hvid kvinde med lyst hår som tiltrækker opmærksomhed. Øh, så det har været hårdere end jeg havde regnet med, men, øh, men jeg skal nok lære det og det er jo heller ikke alle der gør det. Det er også vigtigt at nævne, men det er lidt svært. Er der andre sådan indtryk nu hvor I lige har, har fået åbnet de, de sådan to hver der der for det første den Er der en, et tredje, der, der dumper ned? Jamen, jeg tænker, i forhold til det med de mennesker, vi har mødt, øh, som ikke bare er dem, man går forbi på gaden, men dem, vi er blevet... Altså, vi har mødt øh, sådan lidt mere personligt nu, både her, hvor vi, øh, Lasse og jeg bor, øh, og også øh, vi har besøgt nogle forskellige øh, mennesker, som, som Anne-Sofie kender, vi er der er sådan lidt rundt omkring. Jeg synes, øh, de er meget... Øh, venlige allesammen, og meget åbne, og meget imødekommende, og man føler sig virkelig, kærlig. virkelig velkommen. Ja, ja, meget kærlig, og meget sådan, øh, ja, så, altså vi og jeg har allerede fået en, øh, en kubansk mor i hvert fald, der kunne vi bare komme og bo, altså det sagde hun første gang, vi mødte hende, sådan set, og... Mm. Øhm, vi har faktisk fået to. To, du har På to møder, ja. ja. Og mm. <laughs> altså, så de er, øh, de har øh, er virkelig taget os ind, øh, de mennesker, vi nu har mødt. Ja, enig. Så øh, nu vi så ned til, til, den, som, til det spørgsmål, som jeg nok mest har designet til dig, Anne-Sophie, simpelthen fordi du har været i den deciderede felt yeah. øh, allerede i, i Matanzas. Yeah. I, i vil du ja. fortælle meget kort om, hvad det var for en oplevelse? Ja, altså det var, altså det var en, en super mærkelig oplevelse. Øh, fordi øh, at det var meget anderledes end det. nu. Apropos det, vil jeg har siddet snakket om, at folk er enormt venlige og øh, åbne og kærlige og imodkommende og spørger ind. og så som vi har oplevet her i Havana, har det været <coughs> præcist den modsatte oplevelse i Matanzas. Ikke at den på nogen måde har været ubehagelig eller fjendtlig eller ikke imodkommende, men det har bare været øh, jeg ved ikke jeg ved ikke hvad så kalde det, men men jeg har jeg har sjældent følt mig så fremmed og så vid, øh, uden at det er blevet anerkendt. Altså så Så det, at man rent faktisk ikke bliver ensød, eller sådan, fordi man kan jo godt se, hvor meget man stikker ud. Øh, nu skal det så siges, at min fælde i Matanzas består primært af sorte. Øh, ikke lat ikke latinoere, men sådan ret sorte mennesker. Øh, så derfor stikker jeg jo endnu mere ud med min hvide hoved og mit nyshår. Øh, og selvfølgelig kigger folk, men, øh, men jeg blev ikke jo ikke kendt. henvendte sig til mig på en måde øh, som her, sådan hvad, hvad laver du, eller hvad skal du og, øh, hvor kommer du fra det var øh, ja, det var bare lidt fjernet og så var der selvfølgelig de mennesker jeg kendte og de var også enormt søde ved mig, øh, venlige men meget stille og, og spurgte ikke ind til særlig meget og øh, gav mig ikke lige sådan en update, sådan nu gør vi det her Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har haft så mange spørgsmål, bare sådan, hvad sker der nu, hvad skal vi nu, hvor skal vi hen, hvor er vi på vej hen, hvem er det der, hvem er det der, hvad er det der, hvor kommer de der fra, eller så mange spørgsmål, og jeg har stillet ikke nogen af dem, fordi at det var bare ikke det, var ikke det, man gjorde, så igen det der med den der afvendte position, det virkede som om halv af tiden, at folk ikke rigtig vidste, hvad der skete, og, og det var også ligegyldigt, øhm, og der var ingen, der sagde noget til mig, ja, du bare sådan viftede med og så fulgte jeg med øh, og det skal jeg sige så siges, at det var det var karneval i matanser så det var det jeg var til øh, hele tiden med de her mennesker øh, forskellige steder Vi kan, men, hvis han hvis han lige til mig være på det kort øh, jeg håber virkelig meget at du fortæller om hvordan det var den første aften du kom derud det synes jeg personligt det var det var meget underholdende og det var meget sjovt komme tilbage igen <laughs> ja men det er måske meget sjældent hvis jeg lige konkretiserer det lidt ja altså, jeg kommer Jeg kommer til Matanzas og, øh, og møder Mejla i deres hus. Og, øh, og Mejla er en informant. Og Mejla er en informant, øh, som, som jeg er blevet introduceret til hjemmefra øh, af nogle venner i Danmark. Og, øh, og Mejla siger ikke så meget. Hun er meget mut. Øh, og det er næsten som om, at det er hende, der ikke kan tale spansk. Så, så jeg prøver i min meget sådan akavet danske fason. Øh, og, og sige en hel masse underligt, noget med taksamme og fordyr, og nå Matanzas så godt nok en flot by, og nu sidder bare og smiler sådan lidt akavet genert til mig, og siger ikke noget. Øhm, og der går noget tid, før jeg accepterer den der stilhed. men det accepterer jeg så, ligesom til et punkt, og siger til mig selv, okay, det er sådan her, det er, så er vi bare stille sammen. Men hun tager mig så med til karneval, og øh, Og for at gøre en meget lang historie kort, så øh, det her karneval øh, er, øh, foregår så på den måde, at vi sidder og venter. Ingen ved, hvad vi venter på. Så øh, bliver jeg hevet med op på en scene, hvor jeg så bliver placeret øh, bag musikerne, og jeg tænker, hvorfor skal jeg stå her som sådan en eller anden rekvisit <laughs> i baggrunden, hvor der bare kommer spotlys på, og jeg står, og jeg skal holde mig ellers taske. Og jeg synes, det er dybt, dybt mærkeligt, at, øh, at jeg skal stå der i i rampenyset, øh, og igen har alle følt mig så vidt og så fremmed. Nå, men så ned igen, sidder og venter. Igen er der ingen, der siger noget til mig, hvad der skal ske. Sidder vi yderligere en time, tror jeg, er bare i stillhed. Så sker der noget, så er det op igen. og så sker jeg om bagved, og så, så står jeg der igen på scenen, mens de spiller. på scenen mens de spiller. Så foregår der noget nede på pladsen også. Ja. Jeg vender mig lidt mere til at stå derop, og jeg tænker, det må være normalt eftersom de bare placerer mig der. Og i tredje omgang så kommer jeg så derop igen og skal så stå med en masse andre kubaner, som så også kender de her musikker, der skal spille. Øh, og jeg cleaner mig op af bagvæggen, fordi der skal være plads til de her fucking musikere. Det giver jo ingen mening, at vi skal stå der og fylde, når der er musikere og dansere, der skal forbi. Så jeg står cleanet op af væggen. Øh, og, og så står der 20 dansere ude af døråbningen, som skal ind på scenen. Og er musikere foran mig. Og øh, jeg prøver at komme så meget op af, af væggen, så jeg ikke står i vejen. Men alligevel, da de her, alle de her dansere kommer ud med store puffermer og store hatte, jeg jo bare slået af de her mig i hovedet. Og, og jeg ved ikke, altså, jeg synes bare, det er så absurd, at jeg skal stå der og være så malpasseret. Og efter, ja, under hele seancen her, er der ingen, der fortæller mig sådan, hvad er hvad, eller hvem er hvem. Der kommer tusind mennesker hen og hilser på Majla, som er hendes familiemedlemmer og venner, og nogen kysser mig hej på kinden, og så snakker jeg ved med Majla, og andre siger bare lige, eller Men igen ikke den der, hej hvad er du, eller hvad skal du her, overhovedet ikke. Så ja, super intenst, super, øh, super uvant for, øh, for en, en dansker, som, ja, som ikke er, er vant til, at tingene kører så ukoordineret. Øh, og at man bare står og venter på ting, man ikke ved. Øh, det, det er meget svært at, at forklare øh, med ord. Hvad der, hvad der er sket. Jeg har da ja. nogle rigtig fantastiske billeder i hovedet af det. Ja, jeg sige. af mig der står der. Og jeg, ikke <laughs> er, endnu for, i gang kan jeg, kun, i kan jeg kun understrege, at jeg har aldrig følt mig så hvid og så fremme som jeg gjorde lige der midt på scenen. Altså jeg må så sige, at, at på det her tidspunkt, der fører jeg mig en lille smule misundelig over, at du har haft en så øh, konkret feltoplevelse, hvor mm. øh, hverken Tanya eller jeg sådan rigtig har er haft den her, nu var vi i felten, øh, hvor vores felt er sådan lidt, Ja, så lidt mere et, et mystisk øh, sted derude, som vi ikke rigtig helt ved, hvor er. Ja. Øhm, og det er. Og det bringer mig lidt videre til, til det næste, som jeg gerne lige vil høre jeres øh, tanker omkring der med, og noget, som vi har snakket meget om hernede, men hvad for nogle bekymringer, det er, at vi, vi ligesom har for, for at gennemføre det her feltarbejde, og hvad, øh, ja, hvad der ligesom kommer til at ske øh, i løbet af det. Øh, og jeg har lidt rigeligt om det i... Øh, I, i, i et i de andre programmer så så tæn, jeg ville ikke prøve at uddybe lidt hvad det er for nogle ting du er du er nervøs for. Jo, jeg er nervøs for at ikke flere nødt feltarbejde så er det sagt. Nej. <laughs> øhm, men men jeg er der jeg er der nervøs for hvad der kommer til at ske og om jeg overhovedet kommer til at være i stand til at lave det her projekt på den måde jeg måske lige havde forestillet mig forhånd. Det hænger jo rigtig meget sammen med eller det på grund af at jeg netop ikke har mødt felten endnu og jeg ikke ved hvor den er. Jeg har ikke et konkret sted endnu. og nogle konkrete mennesker, fordi så vil det også være nemmere at forholde sig til, og så kunne man jo bare gå i gang, og bare finde ud af, hvad foregår der, og så tage den lidt ad gang. Men netop fordi vi har den her ventetid på en eller anden måde, hvor man bare går sådan lidt og tænker, jeg vil gerne i gang, jeg ved, vide, hvad der kommer til at ske, jeg kan ikke rigtig starte, for jeg har ikke lige en kontakt til nogen øh, decideret, hvilket øh, jo forhåbentlig Jeg kommer og regner med i forbindelse med, at vi skal i gang på universitetet hernede, fordi der ligesom er en plan for, at jeg skal rundt og møde nogle forskellige mennesker, som jeg regner med at kunne, kunne blive min informant og, og, og en felt. Men så jeg er da bekymret for, om, øh, om jeg finder noget, og hvis jeg gør, om der så er der noget materiale i det også på en eller anden måde. Og så bare, altså om jeg kan finde ud af at være en zoolog, fordi det har jeg ikke rigtig prøvet før jo. Altså det er sådan meget i det små, at man har stiftet bekendtskab med det rent praktiske aspekt. Øhm, fordi der er en hel masse teori, og det er jo også fint nok, men, øh, men det der med rent faktisk at komme ud og bruge det i praksis og finde ud af, om, om man kan finde ud af det, altså det, det glæder jeg mig også til, men det øh, bliver da også lidt spændende. Så sproget er også en faktor, som, som man godt kan være sådan lidt... Øh, spændt på at se hvordan det kommer til at gå, fordi det kræver også, at man, øh, at man kan tale ordentligt med de mennesker, man gerne vil lære noget om, øh, for at det ligesom kan ske. Øhm, men det skal nu nok gå tror jeg, fordi vi øver også hele tiden her, så det, øh, det er sådan en rimelig fortrødsningsfuld omkring. Men øh, ja, altså så bare det der med netop, som vi også har snakket om hernede for at Det der med, hvordan man selv bliver opfattet, og at øh, det er jo også det totalt paradoxale i antropologi, ikke? det der med, at vi kommer ud for at undersøge noget eksotisk og noget, der er fremmede for os. Men realiteten er, når vi kommer her, så er vi jo de fremmede, og så, øh, og så, kan, altså, så bliver vi jo set underligt på. Og, og, altså, så det der med, hvordan jeg overhovedet bliver i stand til, hvis jeg gør Det håber jeg på. Men at blende ind og få lov til at være en del af nogle menneskers liv her, selvom jeg er så underlig for dem jo også. Og altså det er da også spændt på, om det, om det kommer til at lykkes. Og hvordan det kommer til at lykkes. Der er jo ingen tvivl om. Man bliver ved med at være fremmet, men så længe man på en eller anden måde, på et eller andet niveau, kan blive accepteret og få lov til at få del i noget, så er det jo også okay. Men, øhm, men ja, det er spændende. Vi er tilfældig her i baggrunden, så er vores kære vært kommet ind i stuen, øh, og der ligner en der skal til at se i tv og sove til middag på vores sofaen. Mm. Øh, vi fortsætter lige lidt senere. Ja. Så håber øh, jeg, jeg håber jeg at øh... Okay? Hør. <laughs> Fast Radio. Estamos eh haciendo ahora un programa de radio. Grabando. Sí. Está bien. No te preocupas. Sí, puedo. Sí, claro. Jeg er jo Hans Stu. Det er Hans Stu, så det må vi adressere. så derfor kan jeg kanskje lige høre det forvirring der ute, der også gang er her i her i huset i Det var så din vision, Tania, ja, eller ikke din vision, men din bekymring, nogle af dem i hvert fald, omkring det her feltarbejde, øh, hvor du ikke har med felten. men Anne-Sofie, du har så, som vi lige har med felten. Hvad er for nogle øh, bekymringer gør du der så nu, <laughs> efter du har med den? Ja, jamen, altså i forbindelse af det, Tanja sagde, så, øh, så er det jo paradoxalt, at man øh, tager til øh, et fremmed land for at ja, undersøge de fremmede, og man ender med at blive den, der er allermest fremmede. når man kommer ned til de fremmede. Øh, og det har jeg jo i den grad oplevet, og det tror jeg at kommet bag på mig, hvordan hvordan, hvordan det opleves, øh, og hvor apatisk man egentlig kan blive af det. Fordi at man, øh, at man kommer til at være for optaget af, at blive accepteret, eller at blive øh, anerkendt, øh, øh, og, og man vil ikke overskride nogle grænser, og mest alt er det jo for ens egen, Øh, behageligheds skyld, kan man sige ikke. Fordi at det er mega grænseoverskridende at skulle øh, komme kom hen til, til nogle folk og være sådan jeg, jeg vil gerne introduceres til dit liv. Altså, jeg vil gerne især være angår religion. Øh, I mit tilfælde er jo noget enormt personligt. Og, øh, og jeg synes det, det kommer bag på mig, hvor intimt det egentlig bliver for mig. Æh, og ikke mindst, øh, hvor grænseoverskridende det bliver for mig at, træ at trække det her skidkamera kamera op, når det skal til. Når det har jeg jo ikke haft op endnu. Æh, men, men i forhold til, hvor, øh, hvor, hvor begrænset jeg følte mig bare ved den her lille oplevelse, øh, hvor jeg bare fulgte med og egentlig ikke spurgte om noget og ikke grænskede eller noget, sådan, kan jeg næsten ikke forestille mig, hvor, øh, hvor grænseoverskridende det bliver til det der kamera op for første gang. og pejde ud af de her mennesker, som var det er et shotgun. <laughs> altså, øh, jeg tror det er sådan, jeg kommer til at følge det. Øh, og det handler jo igen også om min egen komfort, altså, at det øh, det er, fordi jeg ikke kan kan holde ud og være så afvigende. men øh, men det håber jeg kan overkomme. Men jeg, men jeg har virkelig tænkt, hvad fanden har ansprågere tidligere gjort? Især bare for 40 år siden ikke hvor at, at man kom med, med talt sin trubihjelm mm. ned til de sorte øh, små stammer i Afrika og øh, oppeiger kameraet mod dem eller ja. Men ja, det der gjorde Victor Turner. Ja ja, netop, altså de må da have følt sig hvis altså i forhold til også så meget mere fremmede og så meget mere hvide etnologister der kommer og vil have no vil have lidt, du ved, af de sorte kultur. Øh, men ja, og så sproget er også endnu øh, en bekymring for mig, øh, og øh, ja, det er måske det lige nu. Jeg håber jo, øh, at, at I har lyst til at være, være med til, til noget at her igen, så vi kan prøve at få lidt, øh, en opfølgning på, hvordan det, det kommer til at gå. Mm -hmm. øh, det er for nogle bekymringer, mm -hmm. der dukker op, og hvad man nå ud af, der er en i nemt. Yeah. Øhm, vi mangler også sådan kun lige de, de, de sidste ting, jeg gerne vil igennem. Øhm, og det er, øh, at nu skal vi så op på universitetet på tirsdag, og jeg ved ikke om vi formelt skal indskrives, men vi skal i hvert fald sådan have et identitetskort som studerende og møde vores vejledere, tutorer hvad vi nu skal kalde det. Øhm, og jeg kan godt tænke mig at høre lidt om, hvad I, hvad I tænker og forventer, øh, jeg ja, er de næste par uger, og, og møde med universitetet. Og øh, ja, Tanja, du må gerne starte igen. Ja. Øhm, jeg ved heller ikke lige helt, hvad jeg skal forvente af det i virkeligheden. Fordi vi ikke har fået så meget at vide om, hvad der rent faktisk skal foregå med os på det universitet. Udover have, vi har jo fået til det øhm, en bejleder øh, hver, som er, er professor på, på universitetet, øh, som vi så skal have nogle møder med øh, for at tale om vores projekt. Men jeg har ingen idé om... om Altså, hvad det kommer til at bestå af i de der møder. Om det er bare en lille slud om, hvordan går det så? Har du mødt de her mennesker, hvad er fandt du så ud af? Om de kræver, at vi skal lave opgaver til dem og aflevere af en eller anden slags. Eller om det bare er sådan, om det mest bare er et hyggesnak om, hvordan går det så? Og de kan være vedhjælpelige med nogle kontakter, måske og sådan noget. Men jeg tror, at et eller andet sted forventer at de vil også gerne have noget ud af os. Hvad det så bliver, ved jeg ikke helt. Men jeg håber, at... Jeg håber, at det bliver, sådan en, at det bliver en hjælp øh, i forhold til mit projekt og, og i forhold til, at de jo kender en hel masse ting til alle ting har, som vi ikke selv gør. Øh, men men øh, ja, og så forventer jeg, at øh, fordi, det, fordi de har lavet sådan en, øh, Vanessa er vores primære kontaktperson, eller det har hun været sådan her, øh, inden vi kommer hen. ligesom har lavet sådan en plan for, hvad kommer der til at ske for, for mig også og min sådan nogle ting, når man har planer nogle forskellige forsøg rundt til nogen, der, der kunne blive mine informanter og øh, nogle forskellige steder. Så på den måde håber jeg, at der igennem det kan komme adgang til noget, som er udvikler sig til at blive min felt øh, Og forhåbentlig også kommer der til at ske noget ret hurtigt, fordi jeg synes også, at nu, nu skal jeg også tage i gang med, med noget. Det her med, med restløsheden, det har du været meget, meget eksplicit omkring det sidste par dage, at, at du næsten går og keder i øjeblikket. Nej, men lige så taget de sidste par dage, synes jeg, det har været dejligt at komme herhen og, øh, og lige få træk vejret og bare lige finde ud af at være her og lige finde sted at bo og finde ud af, hvordan deres ting er. Øhm, men men øhm, ja, her i løbet af de sidste par dage, kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at gøre noget, og jeg glæder mig til at have en ting, jeg skal her, fordi... Fordi vi bare hænger ud, og det er også hyggeligt. Men, men netop fordi jeg ved, at jeg er her en årsag, som jeg ikke er, som jeg ikke helt er gået i gang med endnu, så glæder mig bare til at, at komme videre. Jeg så, hvad tænker du så om, om de næste par, uger? fordi du skal både med på universitetet og tilbage til Mansatten. Ja. er lidt mere permanent karakter. Ja. Jeg er meget pessimistisk <laughs> og af hele universitetssituationen der. Øh, mest af alt fordi jeg bare ikke kan få noget klart svar. Øh, og nu har jeg taget sagen i egen hånd og bare sagt, at jeg tager til mit ansats ligegyldigt hvad? Øh... Den, den korte for, lige for at lytte ud af noget, er, ja. at øh, Der har været noget bøvl i forhold til adresser, og det ene eller andet andet, er, hvor vi skal være, hvor vi ikke skal være, fordi vi skal møde ja. på universitetet minimum hver 14. i dag. Øh, og der har du har haft et problem med at være i Matanzas, som er de her 2-3 timer væk. væk. Ja. Det, Altså, jeg har ikke haft et problem med det, kan man sige. Jeg har bare ikke kunne øh, få et klart svar i min tutor, øh, hvorvidt at det er okay, at jeg bor i Matanzas i to en halv måned. Øh, så jeg er negativt indstillet, tror jeg. Øhm... Men, men har jeg i sende at gøre, hvad jeg skal gøre? Og så øh, tror jeg, lige for mit vedkommende, tror jeg ikke, at jeg kommer til at bruge de 2.000 timer til noget som helst. Øh, og mit håb er, at vi kan lade det være rent på forma. Øh, og så øh, altså måske endda sige fuck de 2.000 timer, altså hvis hun er med på det. Øh, men jeg tror det er neppe Det er mit håb, men jeg forventer det ikke. Det var så i forhold til universitetet? Hvad er så i forhold til feltet, som du skal tilbage til? Ja, yeah, altså der er faktisk også en lille smule bekymret, fordi det er jo så gået op for mig, at de informanter, jeg har i forvejen, øh, som jeg må hen og besøge der, måske ikke er det oplagte øh, for mit projekt, fordi de ikke har så meget med Parlo at gøre egentlig, som jeg havde håbet. Øh, men de vil intrusere mig til nogle parlofolk, når jeg kommer, øh, men min bekymring er nok, at der ikke sker nok omkring Parlo, øh, fordi lige nu, I hvert fald med Milo og Michelle, som jeg var sammen med, virker det ikke så om, at der sker så meget andet end, øh, end, end deres øh, musik, som er det, de laver professionelt, kan man sige, øh, som, som professionelle musikere. Og det er jo ikke rigtigt det, jeg vil undersøge. Så, så det, er min, det er virkelig en af mine store bekymringer, at jeg ikke kommer til at kunne komme i dybden med, med Parlo. Ja... Øh, og det var også en af de ting, som jeg gerne ville, ville at vi komme igennem, så tak for at I havde <laughs> lyst til at være med. Øh, jeg håber, at som sagt I vil lyst til igen, så vi kan øh, komme videre. eller øh, komme kom til at høre om omkring noget, noget fremgang i, i processen for for den her lille danske koloni. Øh, vi har fået oprettet her på Cuba. Så tak fordi I var med, og tak for at jer derude har haft lyst til at lytte med. Vi øh, vi lytter så igen senere. Tak nu.